З одним до танцю піде, у другу очі такі іскри викрешують, що цілу хату спалити можна. Мусить одразу і з другим, щоб його і своє серце вспокоїти. Не раз натякали, вибирай, а в неї серце до Бог наче однакове. Про Бог думає, і як до хати після проводин, і стояння коло хвіртки йде, і як щось на городі, це на полі робить. Ну, а як шістнадцятій минуло, ще у прийшлім, сорокпершім році, обоє враз сказали, що сватів засилатимуть. Соломіці знову як приском сипнуло, кому одмовить, а кому ні. Ви те, хлопці того, не спішите, я сама скажу, кому присилати. Диво-дивне, обоє вони між собою й далі дружили. Жодного разу не побилися, навіть не посварилися. Ще й підсміювалися, коли на вечорницях хтось піддівав. А як же? Ми, гляди, і кулачний бій устроїмо. Обоє ж виросли вдатними женихами, тихо хіба характери трохи різнилися. Павло кремезніший і спокійніший, розсудливіший, а Петро тонший, гінкіший, тихий, та часом як спалахне, мов копиця сіна, в яку сірника кинули. Правда, і відходить так само швидко. Не одна ж дівка думала, після того, як та гонрова соломка когось таке вибере або котрий сам отступиться, то генший їй дістанеться. Руфина ж, як на їхньому кутку казали, вже починала крутити хлопцями, як циган сонцем то до того усміхнеться, пригорнеться, надію подасть, а другого вечора ні поглядом, ні порухом пальчика не удостоїть. Ну, звісно, другий кавалер і радий, Тільки пісня ненадовго. То в того сюра, як у ріх, то в того праве око на друге село дивиться – Перебірлива, як дрібний горох, Кажуть про таких. Проте, Руфина дівка, хоч худи, Не тілиста, але й не худа. На лиці дві маківки зі щік виглядають, А з очей дві хитрі лисички. Навіть казали, що не міг тихий Кирило Таку доньку встрогнути. Позичила Марина, у когось дочиної краси. Після ярмарку сталося те лихо. Вже й поскуплялися. Соломійка собі спідницю та чобітки вибрала на гроші, що мама дала. Дівчата теж були з обновками. Час є, то рішили містом пройтися. Цікаво ж, а де котрі? Як ото Юстинка Пертусьова Взагалі ще ніколи тута не була. Ну і просили Грасама, Щоби пуждав, А трот старий до сестри троюродної подався. Інші балакали, По боках обдивлялися. Місто як місто, Якби не Брук, Та не отих з будинки у два поверхи, То, считай, і від їхнього села не вельми різниця. Ну, в розмові котрась до Руфини звернулася. Ледь десяток кроків пройшли, як німець перед ними виріс. У сіро-зеленому строї, з автоматом на плечі, і як гавкне – хальт. І вже як дівчата спинилися ошелешені – «Хто єсь Руфіна?» «Отвичай, тшель!» «Я, Руфина», – сказала після короткої мовчанки Руфина, і голос у дівчини тремтів, добре було чути. Німець стояв, похитуючись, як зелений маятник, а тоді ноги розставив, підняв руку і відставленого вказівного пальця на Руфину направив. Йоде. де Та що ви те, пане? Вірка Рикунцева першою озвалася, бо вруфини губи чомусь стали тремтіти. Наша вона, загоренська, тутешня, українка, хіба ж не видно? Йоде, – сказав німець, та якось так задоволена, що в Соломіки мороз по шкірі пробіг. Погляд у нього був теж задоволеним, наче в кота, що полював після довгих ловів велику мишку. Пальцем поманив Руфину. «Ком? Цомір? Пістро!» Руфина аж взад ступила. Тремтіла вже, мов, у пропасниці. «Пане солдат, я не жадівка, я з села, так лише назвали». І додала чогось. «Наших жидів Уже забрали». «Найн», — сказав німець Уже твердіше. «До іст йоде». Поврушив губами І додав уже Наламаній руській мові. «Пойдеш к своїм встретиться, Мутер унт фатер». «Ні-ні, не піду, Пане солдат». Німець спокійно взяв з плеча автомата, клацнув затвором, на них наставив. «Ком! Шнель!» Схопив Руфину за руку, рвучко витяг до себе, тоді автоматом з другої руки вибив кошика з купленим крамом, вдарив по реці так, що дівчина несамовито зойкнула. «У прийдет шнель марширен!» Вже як вони відійшли трохи, Руфина оглянулася, крикнула розпачливо, «Дівчата, робіть же щось, мене ж уб'ють!» Вони, звісно, чули, що тут, у Любомлі, де жило багато людей, частину їх розстріляли десь там за містом, а частина жила в якомусь таборі, що звався Гетто. Та й з їхнього села п'ять юдейських сімей забрали. І гершка камаря, і хайку, котра всіх обшивала. Кажуть тико мала хайчина ривка, наймолодша дочка зуміла втекти це то перед приїздом німців до сусідів мати одвела, а де теперки невідомо. Дівчата з переповненими жахом поглядами проводжали Руфину і солдата, котрі віддалялися. Що вони могли вдіяти? У німця була зброя, здатна була будь-який з них, а то усім разом, коротити віку. Батькам нейним скажемо, Люба Лечункова, вони приїдуть, роз'яснять. Ну, як тре, то щось візьмуть та відкупляться, або старості. Він же знає, що мацики не жиди. Ти, кохай, не каже, що їх мациками прозивають. Бо ж на жидівське прозвисько схоже. Отак От вони заспокоювали одна одну, і наче б легше ставало. Спокійніше на душі, поки Вірка не сказала. Хоч би він дорогою рувку не застрелив. І тоді Соломійка, що наче в заціпенілому сні маренні, перебувала, таким неймовірним і жахливим було це видовисько, скинулося. «Ви як хочете, а я за ними піду». «Куди?» – Любка за рукав ухопила. Інші теж дивилися на жахано, а швидше – жалісливо. «Він і тебе може стрелити». «Я піду», – голос їй тримтів – Проте вже не ливався крицею, Як і все її єство. Геть виструнчена стояла, Хоч і дріжала дрібно-дрібно. Над, передасте колишчо, І торбинку свою любці до рук ткнула. «Соломко!» — вірка зойкнула. «Не дурій, подруга, чуєш?» І пожартувати спробувала, бо й заміж не вийдеш. Обоє у хажорі уплакатимуть соломко. Ну що ти за людина, дівоньки? Та соломійка вже не йшла, бігла. Бруківка горіла під її ногами. У голову, наче хто жару насипав. Здавалося, її розпалена голова. От тот одірветься і полетить. Хай! Соломійка знала, вона все одно бігтиме, доки стачить сил. Бо хіба на людині ні за що, ні про що смерті завдавати, навіть якщо ця людина рувка. Хай, яка вона не є, та ж не мона, і таку ні за що вбивати. У голові раптом застукало дивним стуком, Наче манюсінькі молоточки тихо не по залізу, А по всьому висхлому.